Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa mëntabiahum bi ihsanil ayumiddin Allah në madhruar e falëndërojmë dhe vetëm pritindim dhe falër e kërkojmë Lusim Allah në madhruar që lafdata dhe bekimet e ti tijen bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familje ti me shokët dhe të gjithata që ndjekin rrugën e tij deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Panduro Lazar gjat 2 javëve të ulazër, kaluara kemi pasur rastin që të flasim rreth një hadithi madhështor rreth një porosie të Muhamedit aleyhi salatu wa salam se ka përmbledhën në vetën e saj këshill tëra që na duhet për jetën tonë. E dërguari alaihi salatu wasallam na përmendin kët hadith se çfarë na rrezikon dhe ku është shkatërimi i njeriut, çfarë na shpëton dhe sot do të vazhdojmë edhe me pjesën më të kësaj porositëse a thua vallë çfarë na pastron dhe çfarë na ngrit tek Zoti më i lartë. Prandaj nuk ka Begati me madhe për njërin Se Me i aqëlu rrugës së drejtë që e shpetan Edhe në këtë bot Edhe në botën tjetër Andaj dërguar i Alehi Sëratu Aseram Kur foli për shkaterimin, kur foli për rëzikun Kur foli për devjimin Tha Që të ruhemi nga tri gjera Lakmija E cila pastaj E shty njërin me konë dështë rëmbum Me hin hak tjerve A që lakmi qarë sa që i dhimët edhe obligimet me i kry. Pas taj tha edhe epshe që e ndjek njeri, nuk e njek besime, nuk e njek arsye në shëndosh logikën, për njek kojtën edhe epshe ti, edhe kja e qenë shkatrim. Dhe e treta tha pe i gamberi Alehi Salatuazam nga to që e shkatroj njërin është, që njeri ju ta shenë të ranë me ndimin e ti, veç aje ka mirë, dhe veç aje që shmenan që ashtot është, pa dhënë mundësi me ndëgju tjetërin me shkëmby mendime me pas dialog me zvete e kështë të mërat. Andaj a njëri që është i vetpëlqyër me mendimin e ti, a njëri që nuk pranë mendim tjetër pas mendimi ti, pa dushim se kënjëri e privënë në vetët ti nga shumë mira dhe jo rëllëherë dhe razikon që të shkatrohat. Pas taj pegamersëm kalajtek ato që nga shpëtojnë dhe tha aja që të shpëtojnë është aja që të runë dhe të mbronë me lene Allah Gjallewale ashtë të jesh i drejt edhe kur je i disponuar dhe i gzuar edhe kur je i hidruar drecia duhet tjetë gjithë mund parmi besimtarit, pavarësisht ashtë i mlefosur në doken apo nuk është i mlefosur ashtë i knaqër me në doken a nuk është i knaqër me në doken e ka mik, e ka kundërshtar pavarësisht kësaj duhet tjetë i drejt dhe duhet tjetë i matur pavarësisht A është në gjendje të mirë ekonomike apo në gjendje të vështirë, çet i matur, shpenzon në maturitë, do gjithashtu gjith mund të jetë bujar. Dhe e tre treta tha pejgamberi ajson, ajo që të spoton është ti a ke shfrikën Allahut dhe të ruhesh nga dënimi i Zotit, edhe kur je haptas para njerëzve, por edhe kur je fshehur azi. Edhe kur je vetmi, edhe kur je në shoqëri. Do tri që skatrojnë E tri që shpëtojnë ishën përësi që kemi folë për tonë në dy takimet e kaluara. Vazhdan më tutje Muhammedi Alehi Saratu Vesram të ndërru dhe zërë me përësin e radhës duke thënë se Thelathun ke farat. Tri janë që e pastrojnë njërin. E pastrojnë nga qëka e pastrojnë? E pastrojnë nga mëkatët. E pastrojnë nga të metat. E pastrojnë nga veset e këqia. E pastrojnë nga veset e këqia e pastrujnë nga të ligat, andaj cili njëri nuk ish me pas dëshirë më u pastru, gjdo kush pre neve dhe se nuk ka njëri pa njolla, nuk ka njëri të pat meta, dhe gjithë kush i din të metet e ti. Për ndaj, pejgamberës e më përna ofran, tri porosit që nga pastrujnë, përmës tynë e pastrosh, përmës tynë e përmës tynë e përmës tynë e përmës tynë e të fshien më katët, Kjo është një pastruhës efikas me garansë që vijen nga Muhamedi a.s. E cilat jenë këto tri që nga pastruhën? Të trija që i ka përmenë për i ka mersëm të nderudat është interesant janë të ndëllirën me një badet, me një adurim. Të trijat. Për të kuptu nëse, sa so i rëndësishëm është kjo adurim dhe sa so duhet nga mi kushtu rëndësi dhe vëmbeni këtë adurimi nga sështë rruga shpëtimit dhe rruga pastrimit Muhammedi e lësëm tha 3 këfarat 3 janë që të pastruj cëllat në ato isbagu lëvudu i fi sëberat o në të dharu së salati ilë së salat o nakllu lë akdami ilë lë gjemaat kësë dhe pegamiri e lësëm 3 janë që të pastruj e para të marrësh abdes Plot, të plotë, të mirë, edhe atërë kërë jenë kushtët fështira. Dëmë thonë, të kujdeset njëriu për abdes, edhe atërë kërë ndoshta është fëtoftë, edhe atërë kërë ndoshta është heret, edhe atërë kërë ndoshta e ka fështirë. Gjithë mund, kujdeset që mirë me i pasrujë gjymëtyrët e abdesit. Kujdeset që mirë me morë abdes, ga njerë njerëzit të nërruën nga ngutia, mund të lën p duke ngu të shpejt. Ndërsa Allah o gjelë lewala ka përmend qëfar duhet nga me la kërmarëm abdes. Dhe djetarët ton kanë forsek obligimet abdesit. Pasaj ka sunet abdesi e kështë më ratë. Aj që ku i desit për gjitha këto dhe mirë i la në gjumëtyrët. Ku i desit që mirë me i la durët. Mirë me la gojen. Mirë me la hunden. Ku i desit mirë me la ftyrën. Gjitha ku fit me i përfri të fytyrës, pastaj duart me ila mirë, nga fillimi i gishtërinve deri te bryla të mirë me ila prap, përsëri mirë. Gjithë kjo është dorë që ka porositë pejgamberi sov me ila dhe Allahu xhëlal xhëlalu. Pastaj me radh, kokën e këmbët e kështu me radh, kujdeset mirë, nuk lën zbrastin, nuk lën vend të that, mirë merr ngadal merr, nuk harxhon shumë ujë, nuk shpenzon shumë ujë. Pejgamberi alayhis salam merr tabdes dhe nuk Bëhej balët toka, ku a i mërë të abdesë E dhe i se ka pasë zalë A të i pak pika me i gjujtë, bëhet pak balët A i mërë të abdesë Dhe nuk bëhej balët Poshtë atë i kullohi A që pak uj, me një kësut pak Mërë të e, mërë të abdesë Me një grusht uj mërë të abdesë Sa të i kushë elshën, elhamlana uj kemë Po nuk dëmërdojnë që duhet me keqë për dorë Pegamberi Ali Isatëm ka thënë Ruaj e u Sa so, so fushota, sa so organizata, sa so, uh, organizime bënë për në evedisu njërin dhe populatën që tjenë më ekonomik në shuzimin e ujit. Nga se njerës përshujem se njerëzimin të ardhmen por rezikot për munges të ujit. Ma dje, ka nga analistës që thunë edhe luftat në të ardhmen ka me kunë për uj. Se njerës ka me kunë kriz për uj. E aje që s'ka, ka me sulmuat dhe që ka Aqë dhe tjetë pëse Nëse njezit e shryzujnë pa mas ujnë Ujshë begati, duhet me rujtë Po shryzajnë për atësak e nevoj Jo me e dirë pa nevoj Jo, jo, jo nësasi Të tëpruara Pra ndaj ka thënë pegamërë sam Qikaj këta dit Ka thënë Muhammed Ali sam Ruaj e ujnë Edhe në qofë se jenë në mes të lumit Edhe në mes lumes mos e mos e keç përdor. Mos e mos e shpërdorë ujin e para në vendet e tjera. Ruaj ujin. Andaj merrab das, por ju jo, duhet domosdali sa të të të, të deshni çorap me lakomën, uji po shkon me të madhe. Nalë ujin. Dhase çorapin, zbashe, pastaj laje këmbën, nalë prap, ta ruaje ujin. Ruaje në mëtend, nëse e ruajm ta shton Zoti. Nëse keç përdorim e humb Edhe kështu është me gjdo begati, atë begati që e ruajmë, nuk kemi shpërdo ruës, nuk, nuk, nuk e te projmë përdojmë përdojmë përrujmë që është duhet, ato në arru në zote. Ato begati që na nuk i ruajmë, asë Allah nuk në i ruajmë. Pra ndaj ka thonë, aja që të pastran është në marrë abdes mirë, edhe kërra fëtaftë, edhe kërra fëtaftë, edhe kërra fëtaftë të mërë mirë besim të arru në abdes. Nuk bat fjallë që tash fëta mundot edhe në çdo situatë besimtari me qenë i përpikt, me qenë domethën tamam sikur se duhet, edhe pse situata është e vështirë. Prandaj, ky me kët ujë që merr abdes pastrohet. Muhamedi e r.a.s.m ka thënë, çdo pikë e abdesit që bie, me vetë merr edhe mëkatet e tua. Prandaj kur e lën ti gojën, është për lën gojën dhe nxirr ujë në jashtë pas që ke shpërlagur në abdes, me kë shpërlarje nuk është për lavëgj gojën. Pas po përshem të kalla që t'i nxirrë do të jemi pasurta nga mëkatet që kemi bën me gojën tonë, pastaj në fytyrës, në fytyrën edhe syt, pastaj kur ti lani njëri durrt e këmbët ekse me radh, pastrohet me lenë zoxhale wala. Prandaj abdes është pastrim. Edhe të ndërozë edhe një poroshi për abdesin. Besimtari është mirë, nuk është obligative, mos ke çupto, mirë është që ta ta kët një kulturë të vetën që gjithmonë me le të me abdes gjithmonë me abdes. Duhet njeriu është në rrugë, duhet për shembull dikun e kohë, s'po them, ajo nuk ka asht obligative. Po sot ke mundsi, mos e ndërlid abdesin veç me namaz. Donë, ma marr me abdes veç kur këna më fal. Po mira, bën me marr abdesin kur s'ka më fal. Muhamedi alayhi salatu vesselam. Abu Dharr ka thënë një sahabij njëor, i ka thonë, ky Abu Dharr i ka thonë "Ahsani khalili bi thalath". Mikuj jam Shuqoj Muhamedi arsam ka porosit me tri gjana. Një betynë më ka thon, sa ard bjen me flight bir m'abdes. Te ski me ski vol. Mir po bir m'abdes, gjumi është gjysmë vdekjes. Nuk dihet, ndodh që njerëz ndoshta nuk gjohet më ngjës. Ndodh që ndoshta në gjum mund të së ëndra të pakëndshme, të ketë ankth e kështu me rad, abdesi është mbrojtje për të. Me ndëmar abdes njerëzit kur don merrem me flight, abdes me abdes kur të më lezu Kur'an. Mërë abdes në është të kurdo me ndëgjunë dhe një gjerat Mërë kështë shënë obligative Mirë po Jo një gjerat të pëlqyrat mira Që besimtari ta ketë një kultur të vetën që Mëndës ishtë Që të qëndronë Sa so ma gjatë ka mundësi Më abdes E kjo e pastronë njërin ka thonë përkë Kjo e pastronë E dyta që e pastronë Besimtarin ka thonë Intidharu salati Iles sala Që fa nëmë në kuptonë kjo? Më e prit në mosin dinamas. Njëre ka fal akşamin edhe rrin xhamin. Lexon Kur'an, bën dhikr, dofton dëgjojnë xhirat nëse ka msim ose për menzut në ti bën dua e prjetja si. Shkon te shtëpia. E mora shëmul akşamin, s'është më shkurtë se dreka që ndija pak më e larg, njerëz kanë punë, ama çe po marrëm sabah dhe më larg me drekën. Për për marëm shëmë o lakëshomën me atësi këto Këto munëm nërsa shpesher me e bëmë Menaj gjami Ka thonë pejganbele sot Aj që rinë gjami Dukë e prit namazin Të ullën i e Së nësë pëvënë Por rinë ullën Por i e duke e prit namazin për Me lojket shkrujnë se ti pëfalesh Aj që e prit namazin Të Allah është si kurse mu fal Për ndaj këtë pastrën të këzoti qëllë e walla Të pastrën gjamija Jo për shkakun me ardh xhami, shpejt t'ugut, më do shpejt t'ugut. Pse po gutesh? Pa kohë vend më të mirë se xhamia. Pse po gutet më do të merr për xhamisë. Me çëfjen e ardh, kur kush më zësh në kapru, do me me me asken, zhurum, soj, para, madh, të më dajnë me çëfe me qetësi. Pandai nuk duhet më të shqetësoj as kënd, nuk duhet më pozhurum, nuk duhet më larg asoj me dikaltë ku përpara është harami i madh, ti gjënova të mrrajë është më dalë ku përpara do ku fal. Sa më shumë jam i tërrim me lajtë shkronjë. Ku gjen vend mbas mysë së xhamia? Unë kuptoj që njeriu është në zonë, për shembull, ka njëri që pauzon punën, kanë shkurt, duhet marr në fushën shpejt më skuq të an të tjerë. Normal do të më shkojnë detyrë atje. Mirë, po del pyjamisë e kurrën, rrim për jashtë banjuhur më avë. Ose bisedon. E pse kështu? Rrin xhami bile për ibadat për mendazotin xhallë ovale. Pse po del për jashtë? Cilla më mirë, më kanë xhami më për mendazotin. Apo me dojnë përja shtërë me besedu me poshurëm edhe me full Fjallë du njësë, kurë fërdo bje s'ka për? Nëndaj, të lidhimi me gjami Peygamberia sëmë në kam su se Ditë në gjykimit, në nënhirë në shpëtimi të allaut kanë me konë kush Edhe ata të cilët Kalbuhu muallekum bil mesajit Njëri që ka po zemrën e litë për gjami Shpirti e ka dorë gjamin Zemrë e ka dorë gjamin Fladin dhe freskine ka gjithë në gjemi Kënëtësia e tjo kënë kënë e në gjemi Për i gamberës më kalonë Shë kejtojnë hadithë, fjallë Që i kalonë për i gamberës më që Unë o apërsi lë juve Muhammed e së më kalonë Khairu bika il ardi el mesajit Muhammed e së më ka thonë Venët më të mire në ftyrë tukës e në gjemi Ska venë maj mirë se qëto Venë maj dashën për allonë se qëto s'ka Në pse po ikë për këtu R njeri ko ndoshta uh, obligim e kam do, bir po di hem pak më herët, para se më thirrë Zoni, ulet e nxënni vën, s'ka lënë për çafa të hallkut, as tu hi as tu dal, apo e nxënni vën që aty bën dua i qenë dhurt, ngret te spi subhanallahu alhamdulilah, lezën Kur'an. Ku shpinë s'ka ndoi për do. Cili mund të më thonë se unë hoj kom pun, ket mirë s'kam lajm me lutën. S'ka kështu. Ose ti kush me unë që unë e kumboj se va për mjaft, s'kam nevojnë me thonë më subhanë a se lamële se balë kam Kush ka kështu? Përëndaj, me e prit namazin, sot ki mundësi, nëse s'ki mundësi, pejnë namazinë me neski mundësi Rëj sa ma gatë, sa ma gjetër se moshme rëj Pas taj qohë katel ka dale e dilë nga se njëherë ka qenë pegameshëm duke u falë me s'habët e ti Edhe një pishokve vë ti u vënu Edhe ka pa pejgamberin që ka shku ndrruku. Kur ka shku ndrruku pejgamberson, ai sabia ka ngajt pakës. Pse? Për menzon recitatën. Ju e dini se nëse njëri vjen më vonë në namaz, imam i ka marr tekbir, e ka nzon imamin kom, recitatën e kanzon, ka nzon, s'ka nevojë me kompenzuar. E rëku, ka nzon imamin ruku, s'ka nevojë. Imam i po qet për ruku, ti Allahu Akbar, recitatit ka hub. Atë recitat duhet më pëlqeu. Një nga së ngjarë shojmë një arsye e nzan imamin seçde edhe nuk e pëlqen recatonin. Jo, na kson është, dashaj recat që e ke nzan mas rukus ajë recat është i humbur. E ky s'ka dash me u recatonin me pejgamberin e ka thënë namazin komplet i ka dhënë kohën pak më shpejt. Jo, jo, jo, do të thash me o pak më shpejt. Mirë, po megjithatë jo një hapët e ti kanë ngal. Diso ka injë mirë. Kur e ka kryer namazin, ka thonë pejgamberi sa salë sollem. Cili keri që ja nitëm zonën e kohëve ti? Sauna ya ja, Rasulullah. Si kokë për hajër kanë gojt. Ky s'ka ky s'ka gojt me dal pe xhami, ky ka gojt me hyj xhami. Më nxos sevapin. I ka thon pejgamberi sa'm, "Zade k'allahu i hirsan la teud." Allahu ta shtov fy lakmin për sevapet e la, apo ki lakmin për sevapet. Ama kështu ja, jo. Jo tu gojt. Jo tu tu mushrim kanë gojt. E çish namazit, tu morfim, smonesh, m'koncentruosh kështu. Prandaj vjen i qet namaz, vjen pak më herët ulësh e përsërin e zonin bon duo folsunetin fol dyre çatën nëse s'ka thirë zani e këtu më radh tiç ka bën xhamin shumë andaj ai që këtë bën e prët namazën rrin xhami çat ka thën pejgamberi sallallahu aleyhi dhe këti bota pastrim ia fshin allahun xhonat ti largon allahun tmetat t'plotson zoti jallahu ala me çka me namaz dhe e treta ka thën naqlul aqdami ila al jamaat E 30-ta, prap kolide me namaz. Shikon namazet është pastrim. Abdesi kolide me namaz pastrim. Me ndaj në xhami tuaj prit namazin pastrim. E 30-ta ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me ec nga shtëpia jote deri në xhami është pastrim. Naklu al-aqdam me lëviz këmbët ila al-jama'at për më me shku me zonë namazin me xhamat. Tendroz ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush në mëngjes shko në gjami në mëngjes shko në gjami edhe një atësi shko në gjami në sabaja akëshom a i du të më shku këtë voktë tjera po vlerë e këtë në dy voktë e vështë Allahu Gjallewala i ja i ja zbukuran dhe i ja ndërtan një vendbanim në gjennet sa heraj shkon edhe vjen që fa vlerë e kjo? ka kjo ma di kaon hadithë të ngjirin kurosh të korr në xhami, pe i shpirit zvar tuar në xhami. Kur e ngrit një këmbë, e ngrit Allahu në dërejë. Kur e ul një këmbë, i afyn Allahu shumë mëkate. Tash por në, sa ar këmbë lëviz në or në xhami, prandaj xhamia është jo thjesht vetëm një objekt i vënë i shejt, po edhe me shku në xhami, vetëm këtë një çji nis so se vopën e kijot. Prandaj besimtari pe shpirit dal në abdes, çhet dal ngadalë Shikom punët e tij. Ul shikimin, shkyrkun nuk duhet të shikoj. Për më zotin Xhallawala vjen ka dalë. Ulet ku duhet. Ky njeri ançfanëmoz e ka këty. Patyshem se ka në mashtet është më i qet, ma i se kar i më i koncentruar. Se ka ri përgatitur. Ama mëordh njëri, tu vrapu, tu ngajt, i pa i pa organizuim, i pa. Patyshem pa se kjo ka ndikim pastaj në cilësinë e sjelljes. Në cilësinë e namozës të tij atë. Prandaj, marr në xhamat. Marr më, më, më fol me xhamat. Tjetër vjet e ka xhamati. Peygamberësëm ka thonë Namazi me gjemat që ka një gjematin dërum ka thonë Muhammedi Alehi Salatuasëm Namazi me gjemat është më i vlevë shumë për 27 fish 27 herë më i vlevë shumë se namazi me falve të shpia me të marë të një shambëm ti e ki një kjerë për dëmeshit ki një kjerë dëmeshit edhe qëmimin ja ke nëgji, ja ke qitë kjerit, apo një mjera, një mjera. Po vjenë dikush për të tatë, pse për e shetë kjerit qëtu një mjera? Shka një 500 mjetër e ma poshtë në tregun atje, 27 mjetështë. Arrën qëtë i kujeti? Jo, Allah, 27 mjetështë. E jo me shku, të... me thonë 27 mjetështë, të mbogarishkan. Jo, ma poshtë. 27, 27 feshë. Se kje e sa, kje të kalkulimet të qese që javlenë. Limu 500 metra, 1.000 metra, pa e 2 kilometra. Këtë mundësi të liham në jenë më tashë, transport, kerë, mundësi, a që s'ka mundësi të të tërë, s'o kjo në kuptimi më ngarku. Mirë, pa minjetë gati pak ma shumë në mazën e gjemotë. 27 fisht. E kjo me 1.000 euro, 27.000 euro, kjo vëqë është simbolikisht, të kjo lidhe s'ka me vlerën e mazën. Allahu edin, kjo një 27 fisht qka i bjenë. Allahu e din kë nisë 7 her çka i vjen. Me ta shufsua Allahu xhallah ora se ropën namazet. Ne vëllë di na ashtu ashtu namazun e kena at at skuin mbet dikun apo as je fort i koncentruar, as je fort i disponum ndodhen këto punë. Për ne më në më e placu ibadetën me ato ansorë. Mja dhon, mja dhon fuqin, mja dhon qëndrueshmërinë namazit ton përmes përmes edhe kësaj. Andaj Muhamedja se më ka thënë edhe për këtë po du me përfundu të këtë timin këtëjadit se ka dhe koha e zanit tri tha jën që të pastrojnë tri jën që të pastrojnë cilat abdesin mirë me e marë e kadzum që ka është mirë me nejtë me pritë namazin që oftë marë pak ma herët që oftë me nejtë pak ma shë namazin më së god dhe gjithashtu e trejtë a tha pega më rështë me shku në gjami e venë Dhe gjenë i që ka thotë Muhammedi Sazum, Këtu e më vëzni hadithë Që Në motivojnë, në stimulojnë Në japën energjinë Në i largojnë të gjitharë sëjëtimet e pa qëndrushme Që mundëm në me, me i Fabriku se vë Allah pëmuj e së pëmuj Ka thonë Përgëmberi Alehi Sathusam Kush e falë jacin Me gjemat Kush e falë jacin me gjemat Zotë i gjëllë Allah i a ja njëh si mu fal dhe një gjysë natët. Ti ke fal e atësin një shku të shpijë. Gjysë natës ta shopahire, ta madimit, në gjash të fal e atësin, atin ku e gjysë natës, shtë shkanë me shokë, pinë, qajje, dele, e këtë televizore, me lajket, shkuin për falet filoni. Se që të fal? E po, e ke fal i atësin me gjemata. Pasaj ka thonë, përgjën besëm, në qofë se që kënjë njëri vjen, edhe sa ban me gjemata e fal, Allahu janë një si apo, ama Allah o të nërënë si mu falë gjithë nadhen kush nuk e pranan këtë trektim e zotin gjellë uala Allah o po ofran trektim e fitu të e unë e obesimtar që i ka pak me bo pak me i nejtë gati me të një zotin gjellë uala shumë fesh pra ndaj me i nejtë gati në madhë me gjemat ka vlirë të madhë ka, ka, ka, ka shpërinë të ndoja për këta pejga mërësëm thële thënë kefarat tri janë që të pastrojnë të pastrojnë Pasojnë nga të metat, pasojnë nga mëkatet Pasojnë nga liksit Pasojnë nga gjitha ato të këqia që është marrë Me të më idolizot e gjellë uale e për pasra u këtu Rej gati namazit Namazit rej gati Të ndërëzër Allahu gjellë uala nuk ka thonë Kuran fale namazin Veq fale krye namaz njo Ka thonë ekimu sala Ekimu sala nuk i bjen bash Shqip me thonë faluni Jo si bjen kështu i bjenë rigatë i namazit. E ka dhalim, e donë, falu edhe rigati. Ka dhalim. Rigatë dë më donë, rigatë i pregaditjes, rigatë i mendjes, rigatë i koncentrimit, rigatë i parulles, rigatë i ndikimit, rigatë i prietimit, e këtu e në tjera. Për. A fale, kryo obligimin. Përndaj, nuk ne më fale, le vizë, 50 herë e kru në venën e njetën kryo, përndaj, pas për të i dhejës teshën e përvil, pas të i këshur anër, në tonë kushin Mesim tari falët Allah akber Edhe mene ka që i tash u dalë për e zotit Parëmënan që i dalë për Allahot Pa komunikan me zotin gjellewala Parëmënan kur kom me dalë për Allahot Me dalë logari që ka i thëmë Ha në kekët i parëmënan i jabë kjo kvalitetë namazit Kush i rrinë gatë namazit Me abdes, e me kuh, e me gjemat E me gjitha to që i përmëna Allahu gjellewala e pasran E bëndë pasrë apo pastër si a ditë Kur'anina, si tesha e bardhë si ska pikë njollën, to që është e bukur, çka shtuallahu xher lore pastron atë. Prandaj të rim godeti këtuën porositë Muhamedit ali sallallahu alaihi wasallam. Do ne ka mbet nga ky hadith për javën e ardhshme do triçë na ngritet tash. Jena pastru, po do na dhe mu ngritash. S'po kënaqem që mu pastru, po do na më sku naalt pse jo? Me u ngrit tek Zoti xher djalë xher. E çka na ngrit? Do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme me lenę Zotit xhëlaluha. Allahu na bof nga ata që e falin namazin, edhe i rrin gatë namazit. Edhe Allahu na i bof familjet tona nga ata që e falin dhe i rrin gatë namazit. Allahu na mëson që me namaz të pastrohemi, e me namaz të ngrihemi, e me namaz ta përmirësojmë veten ton, ta pritetojmë këtë dalë para Zotit xhëlaluha dhe më të vërtet, çet namazi burim i kënaqësisë ton dhe i lumturisë dhe i pritjes së këndshme jetën në kësaj bote dhe shpëtimin ditën e takimit me Zotin xhëlaluha me kaj që për do fundë, të ndërgë dhezër Most Haraj, me sugurjet në hudbë dhe të përmeni, por Most Haraj, diturje e islamën e ka ardhë, pa dyshim si që dare, ka temat mira, të rëndësishme, do beshme për gjithë juve, andaj kush i komunësit, do në rinjë gati, edhe kontriboni që të vazhden më të utje botimi i kësa i reviset mirë, por edhe, pa dyshim, kontriboni për pasurimin e diturje së juaj fetare. Tjetra, për për për për dreshti safat mirë dhe dëbëjmë i gati për namazën. Allah gjëllëve e shpërle dhe i ruajtë. O sallam ala Muhammedin wa ala ahli, o sallam e të sejmën këthira.